долю свою і тут урвала так стережись дівчат і білявих і чорнявих, а твоїй мамі сину паде сирідство смутне важке сирідство якого ніхто не знав світом смуток усе закриває хоча ти стоїш коли неї близько та смуток тут усе закриває Щастя в тебе, але і не доказала. Так, доста на перший раз. Іди. докінчила якось сумно. І сказавши все, зложила карти та встала. Гриць встав і ні попернув з другого світу. Відтак виняв гроші, і кинув ними гордо старій жінці під ноги. Вона не дивиться на гроші, а схиляється перед ним покірно, складаючи знов руки навхрест. Не хочу я твоїх грошей, синоньку, каже, а позволь що інше. Ось позволь, сину мій, бідній циганці, щоб вона тебе поблагословила. Ти, вдруге, до мене, певне, не прийдеш, а ти мені, милий, такий був би мій син, як ти, якби був жив, білий був. Я благословлю тебе, синеньку голубчику, нехай щастя не опускає тебе ніколи, «Як ти, сонце-землицю!» І сказавши «Все», та не дожидаючи його дозволу, зіпілася нараз на пальці, схопила його за голову, притиснула до грудей і пустила. «Іди, синку! Може, не побачимось більше?» «Приходіть до мене на весілля, мамцю!» відповів глибоко захоплений її несподіваною добротою, і вийшов скоро з хати. У мавриній хатині тихо. Хто оцей хлопець? У своїм селі он там на долині вона знала всіх. Тож знала, що він не з її села. Вхопилася у своїй самоті за голову. Боже, який він красний і який «Якийсь такий! От і скільки грошей їй лишив, видно, богатирський син. І з чимось, що не було, ні радістю, ні смутком, а що, проте розпирали її груди, вона не може впоратися. Не видержала довго в хаті, вийшла. На дворі устав дощ, і скітлів та яруг між горами – як із лісів клубилися мряки. Здіймаючись, волічуться сивими хмарами, а все шпилями понад ліси, може, верхами столітніх смерек, мов, прощаються з ними, здоганяючи одна другу, тужливо спішучи десь до далечину. Маврі тяжко, тужно і сумно, прийшов хлопець, мов місяць зійшов у її хаті, і важкий смуток викликав у душі. Чого їй тужно? Це ж чужий хлопець, людська якась дитина, вмовляє себе. А вона бідна циганка, і сама на всю горну веслі, сама, і сама, з ніким не зв'язана, нікого немає, нікого не потрібна. Чого їй по нім тужно? Чи побачить його ще? Просив на весілля. І з ким в нього весілля? В яким селі живе? О, вона не спитала. Так забулася. Вдивившись в нього, ще не спитала. Але вона розвідається. Нараз стрілила їй одна думка в голову. Може, то Тетянин Гриць, але ні. Гріць ще не посилав до Тетяни старостів. Бодай досі Тетяна...